para pombas xa estamos na segunda oriña de radio en Galego para todos. Volvemos a mandar un saúdo moi cordial a noso, a meu sobrinho Rubén. Ah, sí, Chico, que está por aí pendiente. Que acaba de introducirse aquí na nosa, na cidade de Condal. Está por aí, a mellor escoitándonos. Muy ben. E... Tamén queremos que todos vostedes participe con nos, coa saben, non no teléfono 933778200, non, no 933778055, 933775355. E tamén, mm, mediante internet, exactamente mediante que podedes voitar directamente, mediante o Facebook e eh, poden escoitarnos directamente, si sí, señor quer. Uh -huh. Con esta uh -huh. música de fondo que nos tiñes previsto decir, A Pedra, a Pedra da Auga. A Pedra da auga, É unha lenda, veña Eu estuve no sitio, a ver logo. Por enriba do outeiro de do cruceiro, no, mon, no Monte de Moaña, cara riba de todo. Pois existe unha pedra, unha banda que fai así como o de barquiño. Uh -huh. eh, eh, eh, que na parte pois super, eh, na parte superior, sempre enriba eh, eh enriba dessa de rocha, non? De pedra, si. Sí. Pois Sempre está con auga Sempre está con auga O mesmo da que chova que que faga sol sempre está con auga okay. E cando Cando sube a Baixa maría Tamén se menea aquela auga Como se fora E daí ven o nome Da pena da auga Ah E isto bien. está en moaña Arriba de todo Non sei se te lembras que puxeron unha silla Si sí pois es, ir, nese cu, eh, nese curuto no, que hai. No curuto ese estará a pedra da auga. Bueno, a pedra da auga. Moi ben, moi ben. Unha lenda interesante. Vamos a mm, deixar que funcione un poquiño a música e poñémonos en contacto con Galicia outra vez. Exactamente. música alegre para recibir o noso comunicante, o nosso amigo conversador do noso correspondente nas Rías Baixas, Julio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes, Julio. Hola, tardes. Pois o certo é que que sempre me recibides cunha música moi boa, ¿no? bueno, aproveitamos es que nos envían y nosos bueno, oíntes tamén hai que alegrar bueno, os os os oídos. Ademais, ¿no? ti mereces isto moito máis. <risa> bueno, eh por cierto, xa que Falando así de, de música Que hai uns días Xa era para decir a semana pasada Logo esqueceuseme Que presentou aquí en, en Vila García un, un novo disco Toñito de Poi ah. de, Bueno, podese dicir que é o pai dos Dos míticos herdeiros da Cruz non? Claro que sí eh, Que bueno, parece ser que Botou máis de mes e medio alá Entre os chamans Na, eh, na, na Amazonía non? Sí. Eh, Que entón, pois eh, publica un, un disco que se chama, creo que, O Zoro da Verdade, que é, como os chamais da Alta Amazonía, pues, denominan o, a todo ese tipo, ese, ese infusión infusións, sí, sí. cosas que toman las, nas súas ceremonias. Mm. No? E... Eh, e eh, eh, bueno, pois o disco está xa na, na rúa e ademais, pois informou de que está eh, participando bueno, traballando na celebración de, de unha serie de concertos que, bueno, son curiosos porque ele el deseñou eh, estes concertos nun, a bordo dun catamarán que que vai sair dos portos de Vila Nova, da Pobra e de Ribeira, non? para fondear no, no medio da ría máis ou, men ou menos curso 80 80 persoas en cada en cada viaxe e ali no medio da ría pois, dará os seus concertos, non? Que eh, creo que vai ser, bueno, que interesante, non? Hombre, na mm. no medio da ría así sí. con as luces, er, eso é, es, porque vai ser casi de noite. Pois pues, pues, supoño que sí bueno, me, creo que tiña pensado que empezaran máis adiante, supoño que aí de cara cara a primavera, non? Uh -huh. Pois Sería fabuloso porque ese reflexo da, uh, da luz na aigua entón fai máis vermoso de paso podes ir a botar unha liña para intentar coller unha robaliza o... Exactamente sí. Eso por detrás do escenario <risa> <risa> Bueno, pois pues, a parte de, de música tamén levamos unha temporada de presentacións aquí en Pontevedra Onten eh, presentou edición Xerais na librería Paz o, o libro de Diego Ameixeiras todo ok eh, bueno, Diego Ameixeiras podes eh, un pouco considerar como renovador do xénero negro contemporáneo non? Uh -huh. eh, non sei se lembrades o xa un feito que ocorrera hai unhos anos relacionado con arco tráfico dun submarino que aparecera, ah, sí, bueno, sí. que fixeran aquí unhos mecánicos en eh, especialistas sí, eh, sí. En, en, en Gondomar eh? Eh, entón, bueno, que cando botaron auga, pues, tiveron que deixar <risas> eh <risa> xe feuzindo porque ia se po a fondo, non? Claro. Entón, bueno, parece que toma un pouco esa, esa noticia, o pues, trata da, un pouco da da vida de Inés Landeira, que é unha muller involucrada no un no delito de, de narcotráfico e tal. Eh, hai nas semana ou dúas, pois pues, tamén presentou eh neste caso Galaxia, Laura no deserto, que sí. é a, a novela de Antón Ribeiro Coello. Sí. É que ten tamén algo que ver con con Barcelona, porque a historia nace na primavera do 82, aí en, en Barcelona, coachado dunha carta e logo, bueno, pois pues vai vais espallando a súa trama por o Compostela, por Nova Novallorre, a pobra do Caramiñal, Ajá. etcétera, non? Moi ben. Uh -huh. O sea que estas de presentacións con todas novidades interesantísimas, non? Pois si, sí, a verdad é que levamos unos días que, bueno, unhas semanas moi interesantes nesse aspecto, non? Aha, moi ben, moi ben. Eh, pero bueno, o o tema de de, de temporada é a, é a corrupción, non? A desta semana eh, máis que ningunha, eh, claro exactamente. Sí. Eu eh, moito cambiaron as cousas dende creo que era ese de Queiroz, o que decía que pasara se pasáramos dúas veces a gargalladas ao redor dunha institución, esta caería feita, feita a nacos, non? Sí. Eso xa non se dá hoxendía, hoxe eh, todo o mundo lle vota unha cara impresionante, da igual as gargalladas que votes, que siguen, non hai dimisións, nin hai absolutamente nada, non? É, pero aquí... Como, como decía Quevedo, aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra, Non? Exactamente, eh, sí, eh, señor. Pero... Vaya, por Dios. Eh, que, a ver, tú míralo con con con moita realidade, hai que lle dar un pouquiño de, de, de vida a isto, non, Xulio? Sí, bueno, tísame estabas dando aí ideas de ir a comer ahí a un a un restaurante caí en Vigo. Sí, sí, sí, sí. A máis que unha especialidade boa. Teño ganas de de coñecelo, non? Porque sí. Sí, sí, es un restaurante que, pon, eh, especialidad en chorizos, bar, cenas ¿Qué? Tú mismo, a ver, ¿qué descubres ahí? Hay que, hay que apuntarse, ¿no? Hay que, hay que apuntarse ahí Hombre, a lo mejor que hay algo sí A parte de Chaurizo, claro Sí, o mello que un butelo da Fonsagrada por ali <ríe> Bueno, Xilio, dinos Bueno, pois pues nada, hoxe mirando así eh, Estaba mirando aí unhas cousas sobre o, o Conde de Lemos A verdade ah. que hai cousas curiosas, no claro. Conde de Lemos e entón, pois, pues, eh, sin querer, pois, pues, foi a dar cun feito de... Tambén sabe que se pode decir de, de especulación, de... de Un gran un gran, pode ser un comercio de, de especulación a gran nivel no mm. noso país que foi la, co, co duque de Lerma non? Mm. pero bueno, de, de, falando un pouco do o Conde de Lemos. Eu teñei unha frase que quería localizar de cal fora o Conde de Lemos que disera esa frase. O certo é que hai varias frases curiosas de varios Condes de Lemos, mm. pero bueno, o que nos máis nos interesa é Pedro Fernández de Castro en Portugal, que foi o, o séptimo Conde de Lemos, que foi virrey de Nápoles, presidente do Consello de Indias e protector de escritores, non? naceu en, en Monforte, morreu en, en no 1576, morreu en Madrid no 1660. Dos, non? Carai, que, que... Eh, fui protector de, de escritores, por exemplo, quevedo vedo adí calle o sueño de las calaveras eh, Cervantes, en Comedias y Entremeses, di do séptimo conde de Lemos di, Ahora se agoste o no el jardín de mi corto ingenio Que los frutos que él ofreciese, en cualquier sazón que sean, han de ser de vuestra excelencia Claro, claro Eh, Luís de Góngora visitou o Monforte o Conde de Lemos, e di, llegué a este monte fuerte, coronado de torres con vecinas a los cielos. O bueno, Lope de Vega foi secretario do, do Conde de Lemos, o Cando Morreu, eh, Pedro Fernández de Castro, eh, lópez de Vega escribiu, me ha dado tal pesadumbre cual en mi vida la he tenido, non? Aí, bueno, Pedro eh, Fernández de Castro escribiu a obra El búo gallego con las demás aves de España haciendo corte, preside en ellas el águila real como imperial señora de todas. Este libro foi publicado na, na editorial Monterrey no 1951. Eh, dijo José María Álvarez Vázquez que a intención política desta obra é, é evidente, non? Eh, no apólogo do conde pois advírtese un, un desafogo satírico ante o fracaso do alegatos jurídicos e das peticións verbais para conseguir o voto en Cortes de Galicia e bueno, isto é o que me fixo levar o, o Duque de Lerma non? Ah. Eh, porque bueno, eh, o Conde de Lemos pedía a, o, o voto en Cortes para Galicia que non o tiña daquela non? Mm. Eh, o Duque de Lerma pois eh, era gran amigo do Conde pero cando caeu en desgracia foi sustituído polo duque de Uceda que, que se houve puña a esta a concesión de, do voto para Galicia, entón xa o duque o, o conde de Lemos, pois retirouse a, a Lemos e deixou a, a vida de Madrid, non? Pero... Entón, quen foi o Duque de Lerma? Pois, o Duque, o Duque de Lerma foi o homem máis poderoso do reinado de, de Felipe III. E, iso conseguiu, non? Pois, gracias ao, ao tráfico de influencias, a, a corrupción, a venda de cargos públicos. E, bueno, o feito así máis curioso eh, coa, coa corrupción foi que conseguiu Que, que o rei cambiara a corte de, de Madrid para Valladolid durante poucos anos 4 ou 5 anos, entón el unos meses antes pois, con, eh, foi a, a Valladolid comprou eh, terras donde se iba bueno, instalar eh, as propiedades bueno todo relacionado coa corte por exemplo comprou a chamada Huerta de la Ribera, logo vendeu o rei, logo tamén eh, comprou un um, palacio a don Francisco de los Cobos que tamén lle vendeu o rei máis tarde non? Mm -hmm. eh, e logo, non, poucos anos máis adiante tres ou catro anos, a corte volve outra vez a, a Madrid tamén por influencia do duque de Lerma e hai algúnas eh, bueno, indicios hai, de certas maniobras entre o alcalde de Madrid e o duque para volver a, a corte a, a Madrid non? Mm -hmm. eh, o, bueno, sea, esto... o certo bueno, un dos dos que se pode decir que era o válido do válido, porque o Duque de Lerma era o valido do rei, mm. pero a súa vez tiña outro válido que era Rodrigo Calderón. Claro. Eh, e bueno, cando o Duque de Almar empezou a caer en, en desgracia entre outras cousas, porque a a muller do rei non non, bueno, non era moi partidaria de todas estas. Já me estrañaba eh, a min que non houbera unha muller aí polo medio. Si, sí, si, sí, si. Pois, sí. pero bueno, neste caso parece que que ta influencia pois que foi era positiva, porque se opuña da Margarita opúñase a todas estas eh, negocios sucios e turbios do, do duque de Lerma. nun entón eh, poisou o Rodrigo Calderón. Eh, foi eh, asustizado, foi decapitado na, en, en Madrid entón, pois o duque de Lerma o ver que, que corría perigo porque se estaba desencadenando unha presión en contra del, non? entón, que fixo? Pois solicitou a Roma o, o capelo cardenalicio ou sea que le pediu que o, de, a, en Roma declararon o cardenal entón, pois a, non había que se metese con el, non? o rei tá deu permiso para retirarse as súas propiedades de, de Lerma, morrendo en Valladolid. E había unha copla naquela época por Madrid que decía que para non morrer a forcado o maior ladrón de España vestíuse de Colorado, <risa> eh, <risa> pero bueno, hoxe hai outras maneiras, hoxe os, os que roban moito pois consaen enredar a xustiza e cando ao final se consigue dictar sentencia pois xa xa caducou, xa, claro. xa prescribiu o delito, então quedas, quedas libre aquí. Adem ademais hai outra cousa. Que, por exemplo, xa hoxe tá selle pedindo permiso a ver se lle poden xudgado ou non. Pero a senhora que que lle facía boa falta que a tarxeta comprou gastou 93 e entonces euros sí, sí, sí. entón esa sellelle un ano e seis meses de cadea. Sí, a ver, va, eso, pues eso é o que... Pero esa non lle pediron permiso se podían xudgar ou non. Eso é okay. o que está... Vamos distinguir aquí non Que os, os grandes delitos pois pues, ao final acaban prescribindo. Ésa tamén. Eh, bueno, un artigo moi interesante, non sei sé si se foi o sábado pasado no, no país de Manolo Rivas que falaba dos de, de unha tribu que habían máva gascar os os que era unha, bueno, tiña clase de homes que eran os os ramangas que o oficio de lesera comer os recortes de uñas dos xefes, non? Ah, ah, eh, porque Bueno, tiñans, tiñan medo a que con ese recortes de uñas que fixeran máxia negativa que, lle, que os pudera danar non? Mm, entón hai. os ramangas eran os encargados de comer estes recortes de uñas e eh, eh, bueno, dicía Manuel Rivas que o, o caso Bárcenas que estaría xa tallado hai tempo de non ser polos entusiastas comedores de uñas non? <risas> que, que de paso pues, se comeron o xuiz que iniciou a, a investigación si, sí, bueno A parte de comelo, mandaron fora, non? Exactamente Si, si, si, bueno, pois pues, esa, esa é a democracia que estamos enseñando ao resto do mundo A aristocracia Oxe, por certo, estaba todo o mundo pendente das, sí. dunha declaración de que, que saiu sí. que, bueno, eu eh, non tive tempo así, pero o pouco que escuitei eh, pois pues, eu eh, polo que decían que ni unha só vez se citou a a Barce, mas nunca Pero, pero es que esa, esa, esa declaración ademais non foi presencial foi foi virtual A parte que, bueno, foi unha for unhas aclaracións ao partido pero hai que toda a España está pendente de... Foi, foi unha declaración virtual, é eh? dicir nin siquiera tivo presencia o, o señor presidente do, do gobierno Ni estuvo ali? Non, no, non estuvo ali no, no, Foi, no, no, foi estuvo mediante unha pantalla ah. para si sí, convocou a, a prensa para poderlle falar nun, nun, do, sí, sí, nun, sí, sí. De, nun lugar determinado e saí unha pantalla co, co, coa declaración e punto Ah, pois pues non sabía eso sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Vamos, nin siquiera tuvo a decencia de presentarse ¿no? de dar vexo, estou no vendo como na época aquela de Felipe González con o tema Roldán e con sí, tema Dugal, sí, sí, sí, que sí. todos a tapar por aquí tapa por alá, pon revento pero ao final, pois pues, eh, reventa, non? A ver si é certo pues... que reventa, porque este señor que no seu momento dixo que saía un musilillo dun barco, sí. pois pues, a xente creu, non? e agora, pois, pues, tímolo aí de presidente. Exactamente. Claro. Pero outra cosa que dixeron onte, diga que O PP pagaba os traxes del Bueno, pois pues pode ser Os pagamos todos bueno, Non está mal O que pasa é, bueno, hai un dito aí que di A primeira vez que me engañes a culpa é túa Pero a segunda vez a culpa é miña, non? Exactamente e, e a verdade é que nos están enganando Unha e sí, sí. outra vez seguir, eh, no nos Non ¿no? no somos capaces de, Entonces, de reaccionar Non no é só a culpa dele Sino que é tamén un pouco nosa ¿no? si sí, es, al, sí. Algo de reacción Fai nos falta non a toda sí. a sociedade eh, Que non sei que no sé dicía Que, que deurnos de ira Que paciencia temos a bondo Julio Bueno, se me dá Permiso para a semana eh, que, eh, Don Troido Poi claro, tomárei me aí unos, unos, bueno, a fin de semana un pouco longa. Despois de aquí temos luz e martes de de bueno. entón, así que déixogos para ata A outra semana non na bueno, a, a semana que xa sabemos xa sabemos de ti xa sabemos tu, dos teus compromisos e queremos que, que, que os cumplas e aparte de que queremos que os cumplas que, bueno, que desixamos que o pases en grande eh, bueno, non sempre podemos contar coas túas conversas tan agradables a verdade é que, eh, bueno, que queremos que o que pases ben que o é para todos non é solamente para, para os que nos dedicamos a esta pequena afición de comunicar non? O entroido, dicías, non? Sí, ademais ti tamén tes, tes que Discutar tamén un pouco do entroido, non? Si, sí, home E eh, eh, bueno, aparte que agora é eh, aquí a época Dos, dos cocidos Tamén, é? Eh, eh, exactamente eh, no sei xa, eh, Ben agora tamén a época da Lamprea ¿no? eh, Ah, si, sí, si sí, sí. sí. Habrá que falar dela tamén, que ti te este Documentación abondo, sí. sempre nos Dixe moitas cousas dela mm, Ata mencionando, acordome A noso querido con queiro, non? Sí. Pero, bueno, no sé si, pero algo, eu que non sei se decían en febreiro para o, para o amo o ramo en marzo para o criado, o sea, en bueno, febreiro xa está aí para Pois pues nos, nos apuntámonos ao segundo, non, se si fai falta. Si, sí, sí, sí, <ríe> <está mal>. sí. <risa> certo, que dan bueno. mandámosche unha aperta grandiosa e eh, que desexamos que pases unha fin de semana agradable tanto esta como a que ven. Moi ben, eh? bueno, como Dixía un vello dito así, labrego, saúde e cante o merlo, Exactamente. A más empeza, já te vei comezar dentro de pouquiño non? Si. Sí. Pois, eh, a ver, aquí estamos en pleno inverno. <risa> <risa> eh, a ver si, dixi, unha vez, pois... Eh... Empeza eso, a cantar o Merlo ¿no? A ver se se decide bueno, Pois vamos a preparar unha peza de música que, que bueno Que máis dunha ocasión xa puxemos Que unha Un grupo que ti coñeces ben Malvela, e que cantan esa última peza De Trubisqueira ben. Para despedirte Unha aperta moi grande Aí, Adiante pois a música De, de Malvela Con esa Trubisqueira